Napenda nchukwe na fasi kukalibisha tena katika muendelezo wa makalazangu za Afya Kupitia ukulasa wangu wa Facebook wa Dr. Boaz Mkumbo MD Kama ni malako ya kwanza kabise umeanza kunifatiria Kupitia jukuwa ili la The Health Eating Academy Hakikisha unalike ukulasa wangu wa Facebook unaitu Dr. Boaz Mkumbo MD Baada ya kulike ukurasa wa Facebook pia nitaku nitashukuru zaidi ukiamua kutembelea katika website yangu ya afya inaitwa www.drboazmkumbo.com Awali ya yote kabisa na kukaribisha katika mwendelezo wa makala zangu za afya Leo tutajifunza vya kula vya mafuta Leo tutajifunza elimu ya vyakula vya mafuta. Kipindi hiki, kitakua ni kipindi kizuri sana. Kwa hiyo, hakikisha unatege sikio mpaka mwishu wa kipindi changu, iluwezo kupata mafunzo, yatakayo kuondoa woga, yatakayo kupa marifa makubwa kabisa na mnagani unwezo kaishi mwenye afya tele. Basi, siku moja nisha wai kuongea hapa, kwamba, makundi ya vyakula katika mwili wa binadamu Mwili wa binadamu unahitaji makundi makuu yafatao ya vyakula Kundi la kwanza ni kundi la vyakula ambao vinaupa mwili nguvu na joto Hivi ni vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta Kundi la pili la vyakula ni vyakula ambavyo vinajenga mwili Hivi ni vyakula vya protini Kundi la 3 ni vyakula ambavyo vinaongeza king katika mwili wa binadamu. Hivi ni vyakula vya vitamin na vyakula vya madini. Naweza nikasema hayo ndio makundi makuu ya vyakula katika mwili wa binadamu. Sasa leo hii tunajadili moja hapo ya vyakula ambavyo vinaupa mwili nguvu. Katika madazangu zizo pita, tumejadili kwa kina zaidi kuhusu vyakula vya wanga. Kama vyakula mbo vinaupa mwili nguvu. Basileo tunajadili vyakula vya mafuta, njisi jani vinaupa mwili nguvu. Kabla sijaongea mambo mengi, napenda tu niseme kwa mba. Kwa miaka mingi, tumekua tukiambiwa mafuta ni mabaya. Tangu mwaka rafu tisa Na msini hivi alipo kuwa anafanya tafiti bwana Anse Keys na alipo hitimisha hapo mwakalfu moja mia sabina mbili na mwakalfu moja mia tisa sabina saba. Mwongozo warishe duniani ukaamua kutangaza rasmi kwamba vyakula vyakule vya mafuta, vina tuongezea kolesterol umwilini na tunakuwa atalini kupata magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni vyakula ambavo tumevitegea kisogo kama miongoni vyakula ambavo vina upamwili nguvu. Lakini napenda leo nitoe uh, vitu vya kuzingatia utuna poongerea vya kula vya mafuta. Mafuta vya kula vya mafuta kiuhalisia si vya kula vibaya. Kibaya ni ya inagani ya vya kula vya mafuta unavutumia. Yani ni, ni mafuta ya inagani unavutumia. Kwa neno mafuta it is not bad. Kwa mana iyo. Lakini neno mafuta. Limekua baya kwa sababu tumejenga mtazamo kwamba mafuta tunapokula ya naenda kurundika na mwilini. Sijui ni sayansi ya wapia namna mnahigi. Kwa mafuta kama mafuta siyo mabaya. Neno mafuta ni mafuta basi. Lakini mtu kitamuka mafuta anakimbidia kwenye magonjwa ya moyo. Hapana. Kwa kuanzia leo unatekua mbio kwa baya ukisikia neno mafuta ujue ni mafuta mafuta basi. Ukisikia neno cholesterol. Cholesterol is a cholesterol. Stop there. Acha kulinki. Acha kuhusianisha mambo. We are suffering because of the science of association. Kwe niko hapa kudiscard hizo knowledge zote ambozo lisonazo kishwa ni mwako ili tuanze kuhishi watu wenye avya. Mafuta kama mafuta. Mafuta sio mabaya. Mafuta sio mabaya. Lakini ni yaidagani ya mafuta unayotumia hilo ndo swali unateko ujiulize. Kwa hiyo katika mafuta, kuna makundi makuu mawili ya mafuta kama wanataka kujua haya mafuta ni mabaya, haya ni mafuta ni mazuri. Kuna kitu tunakita lili fat, mafuta harisia. Mafuta kiuharisia, yani haizi, naturally, hizi ni fats Lakini kuna artificial au processed fats processed fats mafuta ambayo yamepitishwa kiwandani kupindukia are reprocessed fats but the problem it is not leaf fat the problem is processed fat uwezukaniaambia wewe umekula nyama yako ya ng'ombe eh nyama ya ng'ombe umeona kabisa wewe hapo nyama ya ng'ombe imechinjwa Uesawa sawa na mtu alia kula nyama ya ngombe ilioko kwenye makopo. Ambo ina chemical colors. Ina chemical preservatives. Ina kila ina chemical indani yake. Alafu leo ii uju unyambie hii nyama ni salama iku kwenye kopo. Kwa the problem it is not meat or it is not red meat. The problem it is processed red meat. Kilo ndo swali ambalo unataka yue. Na ujiuliza ketika kichwa chako. Kingine ni kwamba uwezu kalinganisha kwamba mimi nae tumia mafuta labda ya alizeti. Uwe sawa na unae tumia mafuta ya margarine. utoto tunajua, tuliambo kwa mafuta ya margarine yanatokana na vegetable oil ni mafuta ambayo yanatokana na mimea. Lakini kwa sababu, vegetable oils ni mafuta ambayo Nivele fragile, yanahalibika halaka. Kwa hili ya kaya mda mlefu, wanayabadilishe, wanapitisha katika kiwanda, katika atua, tunapitisha, tunayaprocesi yae mafuta, tunayachakachua kiwandani, mpaka yanakuwa, yanaganda, yanakuwa saturated. Ndo yanaito trans fats. Kwa hiyo mafuta yanapa kuwa trans fats, these are the high processed food fats na haya mafuta yako high processedi na yana kiwango kingi cha free radicals. Ipo siku nitaongelea kwa kina kuhusu free radicals. Kwa hiyo vyakula ambavyo vimepitishwa kiwandani kupindukia huwa vina kiwango kingi cha free radicals. Na madhara makubwa ya free radicals huwa yanazuia shughuli za mwili zisifanye kazi vizuri na huwa zinazeesha seli Na free radicals hizo hizo, hizo huwa zinaheza kubadilisha siri yako kuwa kansa. Hivi ni vyakula abavo ni high processed. Kwa kiu vyakula vyavyoata au mafuta yoyote ambao ya mepitishwa kiwandani kupindukia, hayo ni mafuta mabaya mwilini mwako. Kwa hiyo, margarine mwanzoni tuliambua ni mafuta mazuri. Lakini, seo hii, sayansi na tuambia this is the bad farts. Sasa wale waliotuambia ni mafuta mazuri, wametulipa nini watu tuliouguwa kutokana na kula haya mafuta ya margarin. Nidomana ni kambiya mafuta. The, the main advantage ya jasiri ya malia ambayo anauzwa mafuta ambao ni margarine. kuzidi yule mtu ambao anauza mafuta ambao ni vegetable oils ambao mafuta ambayo haya ganda katika joto la la la la, la, la chumba. Mm? Yale mafuta ambaye haya gandhi haya doom kwa muda mlefu. Lakini mafuta ambaye na ganda life span yake ni kubwa. Hiyo main advantage kwa nini mjasidi anataka mali anataka vegetable oils. Az, azifanya hydrogenation, azichakachue, az, az, az, az aweze kupata trans fats. ni unimargarine. Kwa hiyo tatizo si mafuta. Tatizo mafuta yale yame pitisho kiwandani kupindukia Au it is a lili fat If it is naturally fat It is the natural fat It is a lily fat That is safe for your health Hiyo ni salama kwa afya yako Tatizo linapokuwa tu kwamba Unatumia kitu ambazo Ni highly processed fat That is bad for you Kitu chapili ni kwamba. Tatizo sio saturated fat. For years, tumekua tukiambua kwamba saturated fat can be converted kuenda kwenye cholesterol. Lakini hakuna metabolic pathway yoyote. Hakuna njia yoyote ya kisayansi ambayo inaonyesha. Saturated fats zinaeza kubadilika kuwa cholesterol. Lakini tu nipende ni kuambie kwamba. Tafiti hadis sasa hivi zinaonyesha. Kwa mba, u, tafiti iliofanyada bwana answer keys. Ukisoma yote kabisa kitabu kila alicho pablishi bwana answer keys. Utakuja kugundua kwa mba, moja hapo ya changamoto ambo yeye hakuitambua ni kwa mba. Ange, alikuwa anafanya tafiti kuangalia madhara ya saturated fat, madhara ya cholesterol, bila kushusha kiwango cha sukari katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo kawaida alitakiwa aangalie kila kitu kwamba je, nikipunguza saturated fat, afu nikaongeza sukari, je, huyu mtu atapata magonjwa ya moyo? Alafu nikipunguza sukari, nikaongeza saturated fat, je, huyu mtu atapata magonjwa ya moyo? Hivi vitu hakuvivanya. Yani yeye aliongeza aliongeza saturated fat at the same time aliongeza Vyakula hakurimiti vyakula vyasukari Wakati tafiti zinaonyesha kabisa Vyakula vyasukari ni vyakula nambali moja kusababisha magonjwa ya moyo Kwa iweje leo ii ukufanya conclusion kwa mba vya mafuta vinasababisha magonjwa ya moyo At the same time uliko nafanya tafiti yako Sukari ikiwa katika kiwango juu. Kwa lazima sukali ingekuwa katika kiwango cha chini au sukari angeiondoa katika tafiti, alafu akajaribu kuongeza vyakula vya mafuta, akaona kama magonjo ya moyo yangetokea. Hii ni weakness kubwa ya bwana Keys akaja kutuambia kwamba vyakula vya saturated fat ni vibaya, kwamba mafuta yote yanao Uganda ni mabaya mwili ni mwako yanapoingia mwili ni yanabadilika yanakuwa cholesterol. Hu si kweli, halisia vitabu vingi sana vinapinga uko uh, ile tafiti hii na juzi nilieleza wakina nani hasa ambao wamejaribu kupinga vikali sana tafiti hii inayofanywa na huyu bwana iliyofanywa na huyu bwana Ans Keys Juzi nilikuwa nasema kila siku kwamba mmoja ya vitabu ambavyo vinaeleza kinagaubaga Jinsi gani Ansel Keys alishindwa kubaini ukweli halisi kuhusu vyakula vya mafuta na udanganya uma kwa malengo binafsi ambayo yalikuwa it is about politics. Kwa hiyo nilieleza kwa kina jinsi gani uh, baadhi ya vitabu vinapinga elimu hii na jinsi gani sisi wenyewe tunaweza tukajifunza kutoka kwa hawa watu ambao wametufikisha hapa tulipo. Basi moja mtu ambaye alimuambia kabisa buwana answer keys Kwamba tafiti yako haina maana yoyote Kwa sababu ni tafiti ambo haijetuambia kiunaga ubaga na kutupa wazi Kwamba umefiki majibu kutuambia kwamba saturated fat is bad Uka tukataza kula backbone Uka tukataza kula mayai Ukatukataza kula osamaki. Yani zile nutritious foods. Ukatukataza kula kuku na ngozi yake. Ukatukataza kula vya kula vingi kama nyama. Ambapo tunashangaa kwanini ulivikataza. Buwana Robert Rustin. Buwana Robert rusting Ni mwana. Ni daktari bingwa wa magonjo ya watoto. Na pia. Ni daktelibingwa na mtafiti wa ya ya homony. Alim kanusha Kauli alio ifikia buana Anse Keys. Aliesema vyakulavya mafuta ni vibaya. Na hakaandika kitabu chake. Kinachoitwa Fat chance, The Hidden Truth About Sugar. Obesity and the Disease. Kitabu hiki ni kizuri sana. Kinaitwa Fat chance. The Hidden Truth About Sugar, Obesity and a Disease Kitabu hiki huwa nakipenda sana kukisoma Kwa sababu kiliandiko kwa marifa makubwa Sana kama wewe unajitambua Hakikisho unakipata hiki kitabu na ukisome Kwa kina zaidi Kwa hiyo tatizo sio vyakula ambavo unisachuleta di fat Hakuna sehemio yote tafiti hadisa sahivi zinaonyesha moja kwa moja kwamba saturated fats ukipunguza vyakula vyawanga ukaongeza vyakula ambavo ni lili fats utapunguza kiwango cha low density lipoprotein utaongeza kiwango cha high density lipoprotein utakuwa, chi, utakuwa na uwezekano mdogo sana wakupata magonjo ya moyo na hautakuwa wauna uwezekano mkubwa kupata magonjo kama kitambi uzito mkubwa pamoja na sukari na magondo mengine ya pressure. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kwamba tunapunguza vyakula vya wanga au tunaondoa vyakula vya wanga na sukari kwamba the, the first enemy in our diet ni vyakula vya wanga na sukari. Tutakapovishusha hivi vyakula vya wanga na sukari tutabakiza na vyakula ambavyo ni real fat. Real fat tukila vyakula ambavyo ni real fats Tafiti zinaonyesha kwamba, tunapoondoa sukali, tunapoondoa wanga, tukatumia lili fats, ni vyakula nambali moja ambavu havisababishi kabisa homo ni ya insulini kuchovya kwa wingi katika mwiri wa binadamu. Kwa mana hiyo ni kwamba, ni kisema kwamba vyakula gani ambavu vinaongoza kuzalisha homo ni kwa wingi homo ya insulini. Ni vyakula vya vyawanga? Viki fatone vya vyaprotein, vyakula vyamafuta, havi pandishi kabisa homoni ya insulini. Kwa hindi vyakula namba moja ambavyo, havi sababishi kabisa aa, mwili wako kuendelea kuifazi mafuta. Kwa sababu homoni ambayo inajurikana ni namba moja katika kuifazi mafuta, haita tengenezwa kabisa ambo ni homoni ya insulin. Sota tunajua, homoni ya insulini inapokuwa katika kiwango kikubwa katika mwili wa binadamu, huwa ni potent lipogenesis inafanya inafanya lipogenesis it Ina stimulates uhifadhi wa mafuta katika adipose tissue katika sehemu za kuhifadhia mafuta lakini sote tunajua hormone ya insulin inapokuwa pia katika kiwango kikubwa katika mwili wa binadamu Ina, inazuia mafuta ambayo tayari ya yaweze kuunguzwa maana yake ni kwamba it is a potent Lipolysis inhibitor. Lipolysis is the breakdown of the accumulated fat or the stored fat in adipose tissue. Kwa when the breakdown of the stored fat is inhibited due to the excess insulin hormone in your blood, you will no longer burn your fat whatever you struggle. Yani wewe hata ufanye mbinu gana. Kama kiwango cha insulin kiko ju ketika mwili wako, you won't lose weight. Kwa hiyo programu yangu hii ya Health Eating Academy Nimekua nikijitahidi kwa hali na mali kwa kikicha All the things are resected to be within the normal Kwa hiyo tunachewangalia ni kwa mba, Your insulin hormone should be resected within the normal range Sota tunajua kwa mba Natakia ni ya kikicha Hormone ya leptin ni me resecti katika normal Na sota tunajua kwa mba, Na kikisha stress hormones pia nimelisekti kuwa katika normal range. Nitakapo fanya vyote hivyo kwa kati mmoja na wakika utenda kutimiza malengo yako kiuraisi kapisa. Kwa sababu nikishusha hormoni ya insulini hakutakuwa tena na mafuta yoyote ambayo ya katika mwili wako tena. Na nekishusha homo ni ya insulini nitaruhusu taruhusu mwili uwanze kuunguza mafuta yale ambayo yalikuwa tayari ya mesha ifaziwa kwa sababu kizuizi ambayo ni hyperinsulinemia kiwango kingi cha insulini ni eh Sasa tutafanyaja hivi tutakula vyakula ambayo havisisimui mwili kutengeneza kiwango kingi cha insulini. Ni vyakula gani? Unaepuka vyakula vyasukari, tunayepuka vyakula vyawanga. Tunakula vyakula ambavyo ni lili fats ambavyo havi usisimui mwili kabisa kutengeneza uh, kutengeneza ni kwa wingi. Kwa hiyo, napenda niseme tu kwamba vyakula hivi ni vyakula ambavyo vinaupa mwili nguvu. Na ukilinganisha kati ya vyakula vyawanga na vyakula vyamafuta, Vyakula vya mafuta ni vyakula na mbali moja ambavo vina upa mwili nguvu nyingi ukilinganisha na vyakula vya wanga. Kwa sababu vyakula vya mafuta, vina upa mwili, ebu, eungari ya kiwango, gram moja vyakula vya wanga huwa vinatoa, ikiunguzwa mwili ni mwako, inatoa kilo calories kilokarolizitisa. Ano, ne, ambapo vyakula vya mafuta, gram moja ikiunguzwa inatoa kilo calories kilokarolizitisa. Kwa vyakula vya wanga vina pounguzwa gram moja vyakula vya wanga vina vina tu pa kirokarori Ambapo vyakula vya mfuta vikiunguzwa katika moja binadam vina kupa kirokarori zisah. Kwa hiyo utakuwa two times more energetic ukitemia vyakula vya mfuta a uh, vyakula vya wanga. Na kizuine ni kwamba vyakula vya mfuta vina nyingi ukilinganisha na vyakula uh, vya wanga. Dioma na. Ile tutasoma theories ya calories in, calories out The first law of thermodynamics That's how this law has been failed to be applicable to a human being Na mnagani, waste uh, counting calories has been outdated way of losing weight. People that have been struggling in semi-stervation star that Bila kupata matunda yoyote Nitaeleza kwa kina Jomana huyu mtu alie tuambia amba, In order to lose weight. Hakatuwambia kwamba uzito mkubwa is the imbalance. Ni kati ya calories nazo ingia muirini mwako na calories nazo tumika muirini mwako. kwa kunapo tokea kutowiyana huko. Zile calories ambazo zinabaki hazijatumika zinaifaziwa zinakuwa mafuta. Mm, uyumtu alitupumbaza vile na sisi tukapumbazika. Tumefanya miaka na miaka hatu jawai kupata matunda ambo ni ya kudumu. These they offer you quick fix of weight lakini hazikupi wewe suluhisho lakudum. does not offer you the long standing solution of obesity. Kwa hiyo sote tunajua kwamba huyu mtu alituambia tusile vyakula vya mafuta kwa sababu uh, namba moja ni kwamba vina calories nyingi. Eh? Kwa hiyo kama gramu moja ya kula vya wanga vinatoa calories 4 ambapo gramu moja ya kula vya mafuta vinatoa calories Kwa hiyo fikra yake ni kwamba kwa sababu vyakula vya mafuta vina caroliz nyingi. Kwa hiyo ni vyakula namba moja vya kuogopa kwa sababu vinaenda kuongeza caroliz mwilini mwako na caroliz naifaziwa. Huyo mtu alishindo kuelewa kwamba. Huyo mtu alishindo kuelewa kwamba. You have you have the brain. You have the brain. He forgotten that the human being has a brain. Dio mana huwa nasema kwamba. You have the brain There is no need ya kukupimia wewe chakula There is no need ya kukupimia wewe chakula Kwa sababu katika mwili wa binadam kuna kitu ambacho tunakiita apestati Apestati ni sehemu ambao ipo katika hypothalamath ya ubongu wa binadam Apestati hii kazi yake kubwa ni kukontrol nja Eee eh? It it control hunger and appetite. Nja nja, eh, ina control njaa na ham ya kula. Ina control njaa, eh? Inafanya kazi ya regulate njaa na ham yakula. kula. the main function of a pestat is to control hunger and appetite. Kwa hiyo a hi ikisha hii you will no longer control your hunger, you will no longer control your appetite appetite. Dio maana watu wengi wananiambia kwamba, "Dokta, nina appetite kali kweli kweli kweli. Na kula sasa hivi Dr. Boaz, lakini baada ya tu kwamba nahitaji tena kula, nahitaji tena Hii ni kwa sababu your appetite has been denatured. Your appetite has been destroyed. But you this man forgotten that you have got a Kwa sababu, every human being has got a pastat. Kwa mimi, nitashangani kwa mba. Mimi, nitashangani ni kwamba. Unaponyambia kwamba. mba. Kwa sababu, wewe, tunajua, uh, tu, mesema kwamba. Mimi na nenepa. Uneniambia kwa mba, na nenepa kwa sababu, nakula kiwango kingi cha chakula. Kwa hili ni sinenepe, nipunguza kiwango cha chakula inachokula. Basi, hakuta kuwa na chakula kinachobaki. Ilikifazi, science hii ni laisi na inaukweli kwa kwa mtu ambaye anabongo mfinyo wa kufikidia. Lakini kwa mtu ambaye na think critically, kuna madhaifu makubwa makubwa makubwa ya hii theory. Yani kati ya watu ambaye wanatekewa wasimame katika uma, waseme seme kwa ambaye tumepotosha uma, ni ya hawa watu waliosema calories in, calories out. Because it provides you a quick fix for obesity and overweight. Does not offer you the long-standing solution for obesity and overweight. Most people they have been struggling to be in different semi starvation diet. And most they lose weight. Yes, they lose weight. Lakini badamda mfupi, they regain their weight. Wana uzito, wow, what wana regain? God does not offer you the long-standing solution for obesity. Koyo, nati openda tuku kuambia ni kwamba. Tuje tujadili sasa. Nini chimbuko sasa la kuambiwa kwamba tuwache vya kula vya mafuta? Kwa sababu, tukiangalia. Binadamu ameumbwa kutokula kupindukia. Yani hili unatakua urijue. Binadamu ameumbwa kutokula kupindukia. Ame, ameumbwa kula kuringana na maitaji ya mwili wake. Tu... The human being has hajaumbwa kula kupindukia. Sawa. Cannot overeat unless the apestat is not functioning normally. Kwa well, kama appetite ya ubongo wa binadamu ya hypothalamus. Inafanya kazi vizuli kwenye hypothalamus ya binadamu. Haipo siku wewe utaweza kuovereat na kuwakikishia. You can't overeat. Lakini pale panapo tokea, eh, pale panapo tokea, apestate ya binadamu imeharibika. You will no longer control your appetite, you will no longer control your hunger. Mana ake utakula kupindukia, utasikia njaza mara kwa mara. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba, vyakula namba moja ambavo vinaharibu halibu ya ubongo wa binadamu. Ni vyakula ambavyo ni sukari. Sukari. Sukari ni vyakula namba moja ambavyo vina haribu apestati ya ubongo wa binadamu. Vyakula namba mbili ambavyo vina haribu apestati ya ubongo wa binadamu. Ni vyakula ambavyo ni high processed reprocessity. High reprocessity carbohydrate. Vyakula kama vyakula vyangano. Ni vyakula ambavo ni ya sana kwa binadamu Ngano iko haire prosesti na bazi ya vyakula mbalimbali ambavo vinapitishwa kiwandani kupindukia Vyakula vingine pia ulaji wa vyakula vya wanga kupindukia Watu tunakula vyakula vya wanga kupindukia Kwanzia subui paka jioni Tumesahau kabisa kuna makundi mengine ya vyakula ambavo vinahupa nguvu. Kwa yu wa vyakula vyawanga kupindukia Iyo ni sababu ya tatu Inausababisha apestati ya ubongo wa binadamu iyalibike Na usue na uwezo tena wakuhimili ya, ya, ya, ya, ya, Unakuwa hauna mamlaka tena ya njaa yako Unakuwa hauna mamlaka tena ya ham ya chakula Unakuwa na ham kali ya chakula Unakuwa na njaa za mala kwa mala Kwa sababu apestati yako ya ubongo imearibika Kitu kingine ambacho Kutafitis na unyesha kwa mba apestati ni mafuta ambayo ya mepitisho kiwandani kupindukia. Mfano mafuta kama margarine, eh, trans fats, eh mafuta haya ni atari sana kwa binadamu. Na pia overconsumption consumption of polyunsaturated fats. We are over consuming vegetable oils. Eh, kwa sababu tuliambiwa mafuta ya na Uganda ni mabaya kwa afya yetu. Kwa hiyo tume overconsume tunakula kupindukia vya kula mafuta ambayo hayagandi yani vegetable oils. Kwa maana tafiti hadi sasa hivi zinaonyesha kuamba kawaida omega 3 ambayo inapatikana katika uh, katika wanyama na uh, samaki omega 3 Uh, ratio ukichukua uwiano uy, wa omega 3 na omega 6 ambao omega 6 ni, ni good fat ambao inapatikana katika uh, vegetable oils kwa ukichukua omega 3 ratio omega 6 uh, ukinani uki ukichukua ratio ya omega 3 ratio omega 6 sasa hivi kawaida inatakiwa iwe ratio 1 1 ratio 1 inatakiwa iwe wa moja kwa moja Lakini sasa hivi tafitia WHO ilisema wiyano wa sasa hivi wa omega 3 na omega 6 katika muhili wa binadamu umethikia 1 lesho 16. It mean that nowadays it is 16 times we are over consuming omega 6 as compared to omega 3. This imbalance between omega 3 and omega 6 inatusababishia mwili uwe na mpambano wa hali ya juu inasababisha gut inflammation systemic inflammations this is because of imbalance between omega 3 and omega 6 kwa hiyo there is big effect kuna side effect nyingi sana ambazo zinasababishwa na over consumption ya vegetable oils Kwa hiyo omega 3 tunaipata kwenye nyama, kwenye nini na baadhi na pia kwenye samaki kwa wingi sana. Omega 6 tunaipata kwenye uh, labda hizi almonds, flax seeds, uh, vegetable oils. Tunaipata kule omega 6. We are not consuming much omega 3 and we are over consuming omega 6. Dio maana uyanokati ya omega 3 na omega 6 imekua 1 less 16. Omega, we are 6 times more over consuming omega 6 as compared to omega 3. Dio maana nikakawambia hii situation inasababisha apesta yako ya ubongo iharibike. Mm. Sasa tufanye nini? Tufanye nini? tukiepuka vyakula vya sukari kulaji wa vyakula vya sukari kupindukia eh lazima tutakisha kwamba tuna hakikisha kwamba tunatibu appetit yetu kama imeharibika ehe kwa hiyo kama wewe una u, u, u, you are over uh, wewe una una appetite kali eh ina maana appetit yako imeharibika unanjaa mara kwa mara na una hamu kali sana ya chakula hauna mamlaka Eh, hauwezi kuhimili tena kukaa hata masaa mangapi bila kula? Mm. kwa hiyo hatua ya kwanza ni kupunguza vyakula vya sukari. Hatua ya pili ni kuhakikisha kwamba unapunguza ulaji wa vyakula vya wanga. Eh, ulaji wa vyakula vya wanga. Kwa hiyo ukipunguza ulaji wa vyakula vya wanga kuna uwezekano mkubwa kabisa ukaokoka. Heee manake tukatibu apestati yako Hua nasema kwamba watu ambao mko katika the healthy eating academy Hua na katika makundi mbalimbali mbali Najua kama unauzito mkubwa actually huuta weza kufanya mazoezi Woyo mongozo wangu walishe wawoten ambao nitakuwa nakagua sahani zenu nitakuwa na lenga uwe chini ya glamu ishirini day. Kwa sababu, I want you to lose weight hata kama umelala kitandani na mpenzi wako. You will be burning fat. I want to condition your body to lose weight while you are asleep. Hiyo ndo main intention yangu. Lakini kwa wala ambao, they are still performing heavy exercise. They can learn another 5 kilometers. 5 km, 10 km toto kwa siku moja. Na heza nikamweka hata katika glam uh, hamsini paka glam miya moja. E, kama anaweza kuhimiri mazoezi. Lakini kwa yule mtu au hawe mbae hawezi kuhimiri mazoezi, huwa na shauri kabisa, ili haweze kuhunguza uzito, uh, kuhunguza mafuta na hakapunguza uzito na kitambi, hata kama hafanyi mazoezi, huwa na akisha kwamba na mpa maelekezo, kuhakisha kwamba sukari yako au... Uh, kab wanga na hakikisha iko chini ya gramu 20. Kwa utajua haja iko chini ya gramu 20. Maelezo nitakayotoa kupitia uh, message utakua utakuwa unajua tu kwamba nikikwambia acha chakula hiki, acha chakula hiki, acha chakula iki. kwa hiyo huwa nina malengo binafsi kwamba ukitumia tu vyakula hivi unaweza kufikia. Kwa mfano Mtu ambaye nataka ni mweke katika glam uh, hamsini paka glam miyamoja pa day ya vyakula vya wanga naweza nikamusha nine, nine, nika huli atumie matunda flili eh, kwa sababu najua huyu mtu anaweza kuenda kufanya mazoezi kwa hiyo baadhi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya nishati atanya kuziunguza kwenye mazoezi. Lagini kama wewe haufanyi hau mazoezi kabisa ni takushaudi tuna malengo binafsi ya kufikia malengo kutoka kilo miya ishirini tuende kilo stini lazima tuakikishe kwamba tuna epuka vyakula labda vinye sukali nyingi na vyakula ambavo ni vyawanga na kuwakisha kwamba tunakua chini ya glamu ishirini kwa siku moja. Haio ndo malengo yangu. kwa Sababu ya kwanza nimesema kuepuka vyakula vya mfuta, sababu ya pili kupunguza vyakula vya wanga. Eh, hapo tutakuwa tunaanza kuitibu sasa appestat yako iwe na uwezo wa kutokula kupindukia. Eh kwa sababu the human being has been made not to overeat. You cannot overeat when your appestaty is functioning normally. Lakini kama appestaty yako ikawa distracted, you can you can't control your hunger. You can't control your appetite. You will overheat. You will over... Uh, Nja yako itakua haina kizuizi chochote. Kwa utakuna kula kupindukia. Kingine ambacho napenda ni kushahuli. Uh, Wewe penda mskilizaji ni kuwakisha kwa amba unaepuka uh, uh, matumizi ya vyakula ambavyo vyana mafuta yalio tengenezwa kiwanda ni kupindukia. Hasa margarine. Epuka sana mafuta amboni ni margarine. Epuka overconsumption ya margarine. Kwa sababu overconsumption ya margarine inakusababisha wewe uwe hatarini sana kuharibu apastat ya ubongo wako. Nimekuambia kwamba the more the the the, the vegetable oils is, is processed. Mfano, unajua margarine huwa ni, ni inatokana na vegetable oil. Na sote tunajua vegetable oils huwa ni polyunsaturated fats. Manaake ni kwamba huwa ni mafuta ambayo ya yeyuka katika joto la chumba chako. Au joto la mazingila ya kawaide. Yeah. Kwa yu ni mafuta ambayo haya gandhi. Lakini ili kuyayifazi kwa muda mlefu yawe na life span kubwa. Haya mafuta ya napitisho katika mitambo. Yeah. Ya nachakachuliwa ya nachakachuliwa ya nachakachuliwa mpaka ya nakua saturated. Manaake ni kwamba ya nakua hydrogenated. Yeah. You cannot hydrogenate a uh, polyunsaturated fat bila kusubject and a very high temperature. Kwa hiyo tunayapasha tuna, tuna, joto la nguvu katika mitambo uh, ya viwanda, ikishapasha vizuri tunapata kitu ambacho kinaitwa pole tunapata kitu ambacho kinaitwa trans fats. Trans fat is very dangerous for your health. Kwa sababu mwanzo tuliambiwa ni mafuta mazuli lakini sasa hivi ni mafuta namba Ambo ambayo yanasababisha magonjwa ya moyo. Mjana sababisha magonjwa kama kisukali, pressure na magonjwa mengine mengi Kama uzito pindukiya, polycystic ovarian syndrome, infertility, uh, decrease in sexual desire, visual acuity decrease na vitu mbali vingi vingi Basi napenda tuni kuambia kwa mba, ukiepuka haya mafuta ambao yiko highly processed The more the food, the, the, the, the vegetable oil, the food is processed Ndivyo inavokua rich kwenye free radicals Nimewambia free radicals Free radicals These are the oxygen Ni hii ni oxygen radicals ambazo na baki eh, Hii ni oxygen ambayo inabaki baki Sasa consumed inapobaki and consumed Inaeza ikawa dangerous katika seri za binadamu Na nimewambia the more the food is processed The more the food is processed Ndivyo inavokuwa hatalini kutengeneza free radicals nyingi katika mwili wabina adam Kupitia kitendo kinachoitua uh, oxidative stress Kwa watu inapenda ni kuambia kwa mba Kadili uh, i margarine is a highly processed vegetable oil Therefore it is very rich in free radicals. Naambia free radicals huwa inabadilisha mtizamo wa mwili wako kiutendaji. Eh, mbali na hivyo uh, free radicals huwa zinaumiza seli. Mbali na hivyo free radicals tofauti na to damage your cell, free radicals inaweza zikamutate seli yako, yani kubadilisha seli yako ikawa cancer. Free radicals zina stimulate aging. Eh wewe unajikuta kwamba ni mdogo tu lakini ukiaangalia ukiangali, ukiaangalia hivi mtu anakuona kwamba umezeeka kwa sababu ya free radicals nyingi. Kwa epuka sana vyakula ambavyo vina kiwango kingi cha free radicals. Na mimi huwa nasema kila siku vyakula vya wanga na vyakula vya sukari eh ni vyakula nambari 1 panapop vinapokuwa vinafanywa kazi kwenye mitochondria. Ni vyakula namba moja vinavo tengeneza free radicals nyingi eh Kupitia processed au kitendo kiituwa jo oxidative stress Lakini vyakula vyamafuta ni vyakula namba moja ambavo havi sababishi kabisa Au havi tengenezi kabisa free radicals yoyote Ndiyo maana tunasema kwamba unapakua unatumia vyakula vyamafuta Kama chanzo chani shati ya mwili unatumia pure oil Eh au au au au, au naaza nikasema kwamba unatumia nini? Unatumia uh, unatumia unatumia unatumia unatumia petroli. Eh pure fuel. Unatumia pure fuel. Lakini wewe unaotumia vyakula vya wanga kama chanzo cha nishati ya mwili ni kama vile unatumia oil chafu. <laughs> kwa Kumaana hiyo ni kwamba mtu ambaye anatumia vyakula vya mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili, Na naweza nikamfananisha kama mtu ambaye anapika chakula chake kwa kutumia jiko la umeme. Eh jiko la umeme huwa halitengenezi masizi kabisa. Eh lakini mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga He, huwa a, a, a, a, a, a, a, na mfananisha na mtu ambaye Anapika chakula chake Kwa kutumia sufulia ambalo amelitenga juu yakuni Utashangaa kwamba jinsi gani liya sufulia Litajaa masizi Kwa hiyo Kwa mana hiyo ni kwamba huku, huku hakuna moshi Kwa hiyo moshi na ufananisha kama hile free radicals Na ni mewambia madhara ya free radicals katika mwili wa binadamu Kwa hiyo basi Ukijitahidi ukaepuka mafuta ambayo ya mepitishwa kiwandani kupindukia Hasa ya margarine utakuwa na wezo mkubwa sana wakufikia malengo yako Mbali na hivyo We are over consuming the vegetable oil And we have forgotten that Kuna omega 3 ambayo na Natakua zibalance katika lesho ya 1 lesho 1 And now kwa sababu tume over consume omega 6 Na omega 3 iko katika kiwango cha chini. Hi imbalance between omega 3 na omega 6 inasababisha mwili wetu uwe inflamed Mwili wetu uwe inflamed Tuna gut inflammation, inflammation, systemic inflammation, the body is sick and sick and sick near Vad kan det som kan hapa Ni Kwamba. att uh, Mwili att ukapoteza mtazamo um, kiutendaji tar ki unapokuwa haupo Hizi omega 3 na omega 6 hazibo katika uweyano unaostahili. Kwa hiyo, kakikisha kwamba unapunguza omega 6, unaongeza omega 3 kwa kula samaki kwa wingi na kula eh, fats na zotokana na wanyama. Eh, utakuwa na wezo mkubwa wakufidia hizi omega 3. Na ndio maana tunashauri kwamba kama unaweza kupata maziwa ya ng'ombe ni mazuri eh, unaweza kupata maziwa ng'ombe ni mazuri sana kwako nyama ni nzuri sana kwako samaki ni nzuri sana kwako pia kama utaweza kupata eh, mafuta ya ng'ombe ni nzuri sana kwako eh utafurahia na itakuwa ni nzuri sana. Ah oh, kingine ambacho napenda nionge ni kwamba baada kufanya hivi sasa apestati yako itakuwa tayari Kumailudisha kwenye msingi na hautaweza kula kupindukia. E, hautaweza kula kupindukia. Kwa hizi ni stages ambazo mimi nazitumia kila siku kwa kikisha kwa Kila mtu anafanikiwa hata kama alikuwa na ham kali ya chakula. Nja kali ya chakula na alikuwa haiwezi kustaimili kwa kujizuia. No mana wana sema kwa mba. Wewe kila. Watu tunashanga kwa mba mtu ukimuona ni mnene kupindukia Basi unaona kwamba hana ile conscious control Hana ile willing power ya kusuma kwa mba stakimi ni nepe No, eh, Obesity is above your willing power eh, Is above of your conscious control Eh naelewana kwa Kwamba. you cannot say that now I'm not going to be obese. Because your apostate has been denatured Kama apestati yako imeharibiwa, hautaweza kukuenda kinyume na matakwa ya mwili wako. La sivyo utahugua. Kuzabu mwili kama unanja kari, mwili unahamu kari ya chakula. Uwezu kasamu kama, sitakikula. Eh, sitakikula. Uwezu ukaenda kinyume na matakwa ya mwili wako kama apestati yako imeharibika. Ndiyo maana sasa. Kwa sababu wali kwamba apestat amba, apestad, vyakula vyawanga vina umaliza apestad, vyakula vyasukali vina umaliza apestad, na utakifanya waya ule mala kwa mala. Jomana waka ongeza idadi ya milo, ipo siku nitazungumzia kuhusu idadi ya miro. We are sicky, sicky, sicky because of three meals a day with some snacks in between. That is why we are sick. Most doctors and most uh, dieticians They will advise you that the most important meal You should not skip with breakfast Lakini mina kuambia kumba Moja chakulti mbalish uh, uh, ambao yani moja ya mbaya katika maisha yako sijiweke tabia ya kula huku ukiwa hauna kwa sababu ni ujinga unaamka asubuhi unashindilia chai alafu ukiona matarajio kwamba uh, utapata njaa saa 4 alafu unafika kazini saa 4 unapata njaa tena unakula alafu saa 6 tena unakula utakuwa ni mjinga kupindikia kwa sababu hakuna maana yoyote ya kuamka asubuhi unywa chai afu saa 4 tena upate njaa Uh, Nitaeleza siku moja kwa upana zaidi Why it is dangerous for your health uh, Kitu kingine nataka basi niseme Vyakula vyo mafuta ni vyakula vip Vyakula vyo mafuta frahia sana nyama yako ya wanyama wote Nyama ya, su, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondo, nyama ya sungura Nyama ya yani nyama ya ina yoyote Frahia nyama yako E, nyama ya ina yoyote Flaia nyama ako vizuri kabisa Mayai e, Mayai Ya ina yoyote Mayai ya ndege Mayai ya kuku Flaia vizuri Tu kura mayai yako vizuri yote Watu wana niuliza Kwa mba ni mayai kiasigani atakani jipimia kwa siku Ato kila mayai kumi kwa siku Hamna shida yoyote Kasabu tafitis na wanyesha kwa mba Hautapata tatizo lolote kiafya Kwa sababu, eating eggs while you have lowered your sugar, you have lowered your carbohydrates, you are going to maintain your health state of your body. Uh, kingine, uh, kula samaki. Samaki aina yote, sangara, sato, eh, kibua, eh, pueza. Kula, zuli frayia chakula chakum. Kingine, unezo kafrayia... Uh, Fats zingine au vyakula vya mafuta vingine vya matokana na mimea eh? Ata kama vile karanga, mafuta ya karanga, mafuta ya nazi, mafuta ya flaxseed mafuta ya... Hivi ni vyakula flaxseed, almonds, yote hivi ni mafuta Kwa hiyo vifurahie, vizuri tu, mina eze kakusaidia Kama hujui, almond ni nini, flaxseed ni nini, tutakuelekeza Uh, katika grupu letu la mwongozo mm, walishe the Healthy eating academy Tutakuonyesha na mnagani flagseed zinapatikana uh, Pia kwa wale watu ambao mpomikowani Tunaweza tukawatumia Kwa usisi tulio kwa Dar eslam Tulio kwa Russia Tulio kwa Mbea, Zinapatikana Kwa hiyo tunaeza tukawatumia Kwa hiyo hivyo ndivyo baadhi ya vyakula ya mafuta Ni mafuta gani ya mboga ambao unatakia utumie Hata ukinunua mafuta ya nazi ni mazuri sana. Mafuta ya nazi na nashauri sana uyatumie. Ni mafuta mazuri sana katika e, safari hii ya kupunguza uzito. Eh? Kwa hiyo hakikisha unatafuta mafuta ya nazi. Pia mafuta ya ngombe ni mafuta mazuri sana kwa afya yako. Eh? Kwa sababu ni mafuta mazuri mno mno kwa afya yako. Kwa sababu vi är mm, we are vi är så många vi är så många vi är to många vi to så många vi är så många vi är så många vi är så många vi är så många vi är så många vi är så Pia unawezo katumia mafuta ya alizeti kwa sababu mafuta ya alizeti kwa hapa Tanzania ni mafuta ambao ya natengenezwa hayapitish kiwanda ni kupindukia. Ni mafuta ambayo ya nakamuliwa kienyeji. Yanakamuliwa kienyeji. Kwa hayana kiwango kingi cha free radicals au hayana kabisa ni mafuta ambao ni sefu kwa afya yako. Uh, mafuta mengine ambayo nakushauri kushauli utumie. Ni mafuta ya olive oil. Olive oil ni mafuta mazuri kwa afya yako, tumia, utafraia. Kwa hiyo, vyakula vyamafuta, yani popote unapoona vyakula vyamafuta, you have to enjoy. Mafuta mabaya ni nae wa mimi, ni mafuta mabaya ambao umewekewa katika uh, katika maboksi, katika makopo, eh, tunamua haya ni mafuta mazuri. Apana, high processes defaults, industrialized fats it is bad for your life it is bad for your health Kwayo ndomana ndo maana nikasema kwamba there is the big difference katia ya little fat na processed or highly refined uh, is o processed fats Higher processed fats ni mbaya kwa afya yako vyakula ambavyo mafuta ambayo yamepita kiwandani kupindukia sio mazuri kwa afya yako Kingine ambacho napenda tunu ni kwa wewe mfatiriaji wa makalazangu ni kwamba hakikisha unatumia maziwa ambayo yanakamuliwa kabisa moja kwa moja kutoka kwa ngombe. Mm. Watu wengi unangaiika sana sana sana kutumia maziwa ambayo uh, sio mazuli. Eh, nasema sio mazuri kwa sababu unatumia maziwa ambayo yameondolewa meondolewa fats ya kaongezo wa sukali ya wa artificial vitamins. Eh, Am skim milk. Skim milk is bad for you. It is full or full of sugar. Eh full of sugar, artificial vitamins, chemical preservatives. Not safe for your life. Kwa hiyo uh ukiambiwa kwamba this is low fat milky sio kurinda na magonjo ya moyo, mwambie wadanganywa wale wale. Eh, mimi ni mjanja kupindukia. Eh vya kuweza kuniaambia umeondoa uh, the big the, the big Uh, problem ya hawa watu ni wajanja sana Wanakuambia ni low fatty Wanashindo kusema ni high sugar milk eh, Mimi nizani labels hao zibadilike eh, Wanapo andika low fatty Wanike high sugar eh, With artificial vitamin Ukinyambia hivo nitajua kwa sababu uh, Unapo ondoa fat kwenye ale maziwa Lazima unaondoka na zile vitu Tunavita fat soluble vitamin Vitamin D, vitamin E, vitamin K, unaondoka nazo na vitamini A. Kwa hiyo unapoondoka na fat soluble vitamins, what happens? Una, unaadi artificial vitamins. Kwa hiyo kawaida yale mafuta ama yale maziwa unayambayo yako kwenye mabox yanaouzwa yana sukari nyingi na ni hatari kwa afya yako. Ni hatari kwa yani kati ya vitu ambavyo unatakiwa uviogope kabisa. Ni maziwa yale. Miuhua na yaita white soda. He. We usi maziwa tena. Yaita ni white. Niyo ni yoni soda nye upe. Ni soda nye upe. Lafiki yangu. Ina sukali nyingi. Halafu wameondoa fat. Kwa yu label yao ilitakiwa. Label ilitakiwa waandikeji. Ilitakiwa waandike high low fat, high sugar with artificial vitamins milky. Hey, unataka ndike kabisa ukweli, ili tujue kwa umeondoa fat, umeweka sukali, alafu kafanya nini? Kwa sababu, buwana Answer Keys alituambia, wanga na sukali sio mbaya, kibaya zaidi ni vyakula vyamafuta. Kwa sababu, lengo na madhumuni alitaka atinize agizo la buwana Richard Nixon aliyetaka kwa kisha kwa Tunaongeza kipato cha mkulima na tunaongeza pia ubola wa maisha wa mkulima. E, kwa, kwa sababu mkulima likuwa na lima vya vya nafaka kwa wingi na soya kwa wingi kwa hiyo haka hakikisha kwa jamii inapewa uh, tafiti za kutosha zinazo supporti kwa kwamba vyakula vya wanga ni vizuli ili waweze kula vyakula vya wanga kwa wingi waache mfumo ambao walikuwa wakiishi kwa miaka na miaka walikuwa na wanautumia mfumo wa kula vyakula ambavyo ni real fat sote tunaamini babu zetu walikuwa ni wanyamaji walikuwa ni walikuwa ni wanyamaji walikuwa ni wa, walikuwa ni wa ni, wavu, ni, ni wavuvi wa samaki, walikuwa naenda kukotereza mayai na baadhi ya matunda polini eh Ndo maisha ya babu zetu walikuwa hivo Lakini leo hii tunakuja kuambiwa kwa mbabu zetu walikuwa sure wazima kiakiri e, Sisi tunajua sayansi sana lakini chakushangaza tumeanza kulea magonjwa ya civilization disease E, Ndomana tafiti ya WHO inasema tangu mwaka rafu moja mia atisa themanini mpaka kufikia mwaka rafu mbini na nane e, Obesite BMI e, ambayo ni kipimo cha uzito wa binadamu kama ni mbaya au ni mzuli kwa kuchukua uiana wa uzito wako Ukigawanya na urefu wako inie meter square e, BMI inaongezeka hadi sasa hivi 0.4 Eee Um, kilogram per meter square per every 10 years. Kwamba kila miaka 10 BMI inaongezeka 0.4. Kila mwaka 10 BMI inaongezeka 0.4. Do you see? Je nani ambaye ametuharibia? Nani ambaye tusimtafute mchawi? Eh, kwa hiyo hebu tuzingatie masomo haya. Moja faida utakazo zipata unapo vya kula vya mafuta, ukaweka chini vya kula vya wanga, ukaacha vya kula vya mafuta, uh, moja faida utakazo zipata unapo unatumia vya kula vya mafuta, ukaacha vya kula vya sukari, ukaacha vya kula vya wanga, utapata faida hizi. Kwanza, mwili wako hauta enderea tena kuifazi mafuta. Mwili wako hauta tena kuifazi mafuta Kwa sababu utakuwa hauli kabisa vyakula vya wanga Mwonja ya kitu ambacho watu wengi watabisha nitaeleza baada ya hii Faida ya pili utakayo ipata utaurusu mwili wako kuwanza kuunguza mafuta Kwa sababu sote tunajua vyakula vya vyote ambavo vinapandisha kiwango cha insulin. Insulin is the potent lipolysis inhibitor Lipolysis inhibitor manaka it inhibit or it prevents the, the, the, the breakdown of the already stored fat or the accumulated fat in your adipose tissue. Kwa hiyo kwa sababu kiwango cha insulin tumekishusha kwa kuepuka vyakula ambavyo vinapandisha vina homoni ya insulin tunaanza kula um, vyakula ambavyo vina, vi, vi, uh, vina. havipandishi kabisa kiwango cha insulin na kwa maana hiyo utakuwa ni vile sasa kwa sababu kizuizi ni kiwango kingi cha insulin katika mwili wa binadamu kwa hiyo tumekiondoa hiki kizuizi manake the, bo the body will start burning fat effortlessly uh, you can't burn fat when you are hyperinsulinemia uh, Mostly most obese patients they are hyperinsulinemic What wengi ambao ni wanene wana kiwango kingi cha insulin. And I remember that when we lower your insulin, we will sensitize your leptin hormone. Binadam huwa ana hormone inayotolewa na cells zinazohifadhi mafuta. A hormone hii inaitwa leptin. Leptin pia inafanya kazi kubwa ya control appetite yako. ina inaenda ina, ina, ina, ina kwenye ubongo, inauwaambia ubongo you are enough. Eh, hata unapokuwa unakula Eh nini ambacho kinakuambia kumba it is enough now imetosha sasa hivi ni leptin hormone ambo huwa inachovwa na na na na na na na na na cells zinazohifadhi mafuta eh kwa hiyo sote tunajua kumba insulin hormone is the fat cell fertilizer ni mbolea ya mafuta katika cells zinazohifadhi mafuta kwa hiyo tukipunguza hii hormoni ya insulin automatically utazuia mafuta kuendelea kufaziwa and automaticare utaanza kuunguza mafuta kwa sababu kizuizi tumekiondoa he, kwa hiyo niyo ndio faida nyingine faida nyingine ni kwamba utaongeza omega 3 he, na utapunguza omega 6 na utasitukia tutafikia kwenye balance na tutakotu mefanikiwa faida nyingine ni kwamba utakuwa umeitibu apestati yako na utakuwa hauna uwezu waku over eat au over feed Kwewewe unapokuwa, unatumia vya uki dump down vya kula mbao vina haribu au vina uwa apestati ya ubongo wa binadamu. Professor moja naitua Professor Tim Knox, the most famous professor. Uh, ni, alinasema siku moja nilimkoti, alinasema kwamba, I can't practice the medicine of failure. Eh, akiwa na manza kwamba, for years, for years, being a professor. Amekuwa akiwa shauli watu kupunguza kula na kufanya mazoezi na kuepuka vyakula kwa mfuta Lakini hakuna mtu hata mmoja alia leta shuda Hakasema I can't practice the medicine of failure Na hakasema kitu kimoja Kwamba ukweli utakuja ujithirishe pale wote walio tuambia uongo watakafu kufa Ya yeah, kwa sababu hawawezi kukubali ule uongo uh uh ukweli wao walio sema ni ukweli ubadidike kuwa uongo Kwa sababu walikula ila nyingi Kwa hiyo apestatina aliweza kusema Professor Tim Knox kwamba They forgetting that the the human being has what? Has the brain Na hua anasema Obesity is the disease of the brain Kwa sababu before kabla ya mwaka fumoje miatisa sabina saba Atujaamliwa kula vya kula vya wanga Mpaka kufikia silimia hamsina tano paka stini Kupitia American Nutritional Guideline E, na hiyo ikawa adopted moja kwa moja na American Heart Association kwa mba tunatakiwa tu kuongeze vyakula vyawanga a, kwa sababu ni vizuli kwa hafya yetu na tunatakiwa tule milo mitatu mikubwa na milo midogo midogo katikati ambayo mboi na snacks. Na uh, American Heart Association ikawa inaweka rebo kwenye makampuni yote ambo yanatengeneza snacks Na hadi lewi hapa hata hapa Tanzania tunauzua snacks ambo zunauzua paka shilingi miya moja uh, Can we imagine? Kitu gani ambacho nikizuri ni ina in nutritional benefit kinauzua shilingi miya moja How stupid you are unamuekea mtoto wako vitu kama hivyo katika begi Unamambia utakula shule unampa nini? You are destroying the upper of your chart Unaharibu apestati ya mtoto wako. At the age of 20, nita kushanga, wanza kushanga mtoto wangu ananenepa. Mtoto wangu anahamu, kwa hili anakula kupindukia. Kwa sababu apestati ya ubongo wake imekua denatured. Kwayo, kwa hiyo, kitu ambaja anapenda ni kushauli ni kwamba alisema kwa mba, Obesity is the disease of the brain. Kwa sababu, miaka ya, ya, ya nyuma, kabla ya mwaka fumoje, miatisa, sabina, sabina, tulikuwa, tulikupindukia. Tuliku Tutukotunatenga chakula pale, tunakula when we tunaposhiba. Mas, it is enough. Kwa hiyo, when you are eating fat, when you are eating lily fat, you cannot overeat on lily fat. You can overeat when you are eating wanga, when you are eating what? Sugar. Kwa hiyo, watu wengi hua naniuliza kwa mba. Ivi, unataka kuniambia kwa mba unapakua natumia vyakula vyamfuta, huwezu kazidisha. Hapana, you cannot overeat fat. Jalibu hata wee tenga vyakula vyafate, hapo. tenga samaki, tenga uh, kama ni korosho, weka hapo, kama ni nyama, supu, weka hapo, mayai, weka, kula, kula, kula. Ukishiba endelea kula, utatapika pale pale, kwa sababu lakini uwezi ukala, ukatapika kama unakula uh, vyakula ambavyo. Uh, ni, ni wanga kwa sababu sota tunajua wengi tunajua kwa wanga uwe nakata nja Wanga haikati nja, wanga ni vyakula ambao vinaongeza nja Kwa vyakula vyote ambao vina sparki homo ni ya insulini vinaongeza nja Sota tunajua, we kama hujui kwa mba unaimani vyakula vya wanga vina kata Hakuna vyakula vya wanga huwe vinaongeza nja, havikati nja kabisa Kwa hiyo napenda ni seme usemi mmoja kwamba unapokuwa unatumia vyakula vya mafuta ninakuhakikishia kwamba utamuona mjinga mtu ambaye alituambia eh uh, uh, energy balance model of obesity. Kwa hiyo huyu mtu alituambia kwamba uzito mkubwa unasababishwa na kutouhiana kati ya calories nazo ingia katika mwili wa binadamu. Na carolies zinazo tumika katika mwili wa binadamu Kutowiyana huko ndiko kunapo sababisha binadamu apate uzito mkubwa au kitam Asasijui kama na wewe unamini hilo Kwamba uzito mkubwa unasabishu na kutowiyana kwa carolies zinazo ingia na carolies zinazo toka Kuna madhaifu katha ya theory hii Théorie hii alisema kwamba uh, haijalishi binadamu amekula nini. Aidha amekula vyakula vya mfuta, amekula vyakula vya protini, amekula vyakula vya wanga. Mwili huonaenda kufanyia kazi vyakula hivi na kupata kitu kinaitwa uh, calories. Kwa hiyo calories ni nishati ambayo inazalishwa kutoka kwenye vyakula anakasema calories inaotokana na vyakula vya wanga na calories inaotokana na vyakula vya mafuta na calories inaotokana na vyakula vya protini haitofautiani kwa hiyo calories is a calorie how stupid this knowledge is calories is a calorie kwa maana hiyo ni kwamba yani hakuona kulikuwa hakuna utofauti yeye ni assumption alioifanya ili afikie jibu kwamba calories is a calorie kwamba Vyakula vya wanga, vinafanana na vyakula vya mafuta, vinafana na vyakula vya. Kwa vyakula vya vyote uki over consume, lazima uh, excess carrot, kiwango cha carrot kinachozidi ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, kiwango kinachozidi kiwango kinachozidi kinaifazua katika mfumo wa mafuta. Lakini ukweli ni kwamba. Uwezu kaniambia glamu miamoja ya cabbage ni sawa na glamu miamoja ya pizza sitaweza kukuamini hata siku moja ni siwezi ukaniaminisha kwamba gramu 1 vya kula ya samaki ni sawa na gramu 100 ya ya, ya, ya, ya, ya ya tambi uwez ukaniaminisha hata siku moja nani shamwambia kwamba alishika amekula cabbage akanenepa na nani alishikia amekula eh, eh, eh, eh, eh, eh, mkate pizza nini akanenepa Watu tu wengi na sote tunajua kwamba Ivi nani ushauahi kuambiwa kwamba amekula eh gramu ya moja vyakula ambavo ambavyo labda tuseme amekula mayai iwe sawa iwe, iwe equivalent na mtu ambayo amekula labda chukue mfano mtu amekula mayai mawili mwingine amekula siles, eh, labda selesimbi kwa hiyo ile spark kwamba tunaangalia sasa kwamba Hivi vyakula, hiki ni chakula cha wanga, hiki hivi ni vyakula vya mafuta. Vyakula gani namba moja vinaenda kusisimua mwili wako kutengeneza insulin kwa wingi kwa wingi kwa wingi. Vyakula vya mafuta hua havisisimui kabisa mwili kutengeneza hormoni ya insulin. Lakini vyakula vya wanga ni vyakula namba moja vinaenda kusipaki kiwango cha sukari inaongeza kiwango cha, cha insulin katika mwili wako. Kwa mana hiyo ni kuamba... Viakula vya wanga ni viakula namba 1 vinavyoongoza kusimua mwili kutengeneza homoni ya insulin lakini vyakula vya mafuta hapana. Kwa iweje leo hii uniambie calories za carrot? Carol. Kwa hiyo calories zinayotokana na wanga inaongeza kiwango cha insulin kwa kiasi zaidi na sote tunajua insulin ina nenepesha. Vyakula vinavyotokana na na mafuta, so mwili ya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Pia utakona uwezo mkubwa wa za mafuta amba utayali ya Kwa hiyo inamana gani kuniambia kwa mba calorie is a calorie. Kwa hiyo huu si ukweli, kuna utofuti mkubwa sana ya vyakula vya wanga na vyakula in terms of metabolism in your body. The metabolic effect of this type of food is wanga. These fats and the carbohydrate, they differ significantly if you wewe bado unavidhilinganisha kwamba calories is the carrots na kushanga. kwa hiyo inatakiwa tafiti zaidi eh na huyu mtu litakiwa aje atuambie iweje hivi vitu vilingane kwa sababu kabisa eh, the metabolic effect kwenye ku, if, kufanya induction of insulin hormone ni in wabore it is quite different and significantly significant kabisa wazi Kwa hiyo hiyo ni moja, kwa hiyo theory hii ya calories in, calories out, ili tudanganya. Kwa sababu yeye alifanya assumption kwa mba calories za wanga, calories za proteini inaringana. Tuwamana kasama kwa mba uzito mkubo unasababisho na kutowiana kwa kiwango cha calories nazo ingia na calories nazo tumika. Uh, kwa sababu gani haijalishi unatumia aina gani ya vyakula kwa sababu calories zote ni sawa. Si ukweli ni ndani kwa nini sio ukweli. Pili alisema kuamba Pili alisema kuamba ali ignore your hunger. Etheory yote inapuuzia yani uh, the, the the the power of your brain. Kwa maana watu wengi wanapokuwa wanafanya uh, semi-starvation diet Mana nyingi huwa wanajitahidi kwa hali na mari kuwa na willing power ya jabu Kwa hiyo huyu mtu alituambia kwa amba, It is your dude yani wewe ni wajibu wako sasa Kuamua kuangezeka uzito au kupunguza uzito Kwa it is a yani you have your own, yani wewe unatakua uwe na conscious control we mwenyewe It is within your conscious control To Tusei kwamba mimi natakiwa ni nataka nipunguze uzito au mimi hakuna hakuna mtu duniani hii anayependa kuwa na kitambi watu wengi wanachukia sana kitambi they are struggling to reduce the weight lakini wameshindwa Kwa hiyo unaponiiambia kwamba it's within the conscious control kwamba ni jukumu lake yeye kuamua kutokula sana na kufanya mazoezi oh siwezi kukubaliana na wewe Kwa sababu, there is something ambacho drive mtu kula sana Na nimewaambia, apestate of your brain when it's is denatured You cannot control your hunger, you cannot control your appetite Kwa sababu, apestate ya ubongo wako imeharibika Stutu naelewana kwa, kwa mana hiyo ni kwamba, mba Tunatakiwa turudi sasa kwenye mising Hii theory ambayo ilitoka inapuzia Inapuzia matakwa ya mwili wako kwayo It ignores your hunger Regardless, kwa mbabu wewe nikikupa kikupa caroliz elfu moja Kwa mbabu kawaida unatakia uishi kwa caroliz elfu mbili na mianine Mimina kuambia nakupa chakula kidogo ili upunguza uzito kwayo, Haijalishi unanjia kari kiasi gani Na sikupi tena chakula kingine Haijalishi tumbo li nawaka moto kiasi gani I don't give anything Tafiti zimeonyesha kwa mba. Myota hospital walifanya tafiti ya hii waliwaweka watu kwenye starvation diet. Walilose the concentration? Eh, waliishi na msongo au mawazo. Ile sexual performance ilipungua. Ile ile uwezo wa kufanya kazi. Physical activities performance ilipungua. Ile ile ile ule, ule, ile ile ile ile joto la mwili lilipungua. Na watu wengine wali develop psychotic symptoms. Kwa sababu ya semi-stervation act. Kwa usiju kajaribu kuhunyima mwili wako. Kwa malengo ya kutimiza etu upunguze uzito. Usiwe na lengo moja tula kupunguza uzito. Ukasahau afya ya mwili wako. Watu wengi hua wanalusha jicho. Kwenye kupunguza uzito. Wanasahau kwa mba mwili wawo pia unatakua uwe wenye afya. Tumana wana wambia. The good news katika Healthy Eating Academy, you lose weight huku ukiimarisha afya yako. And you can't lose weight without resecting your minor errors. You can't lose weight while you have hormonal imbalance. Lazima tuakishe hormonal imbalance is resected. You can't lose weight huku wewe una, una, una, una, una sexual drive ziko chin. Lazima we resected. You can't lose weight whenever you have minor errors you are hyperinsulinemic you can't lose weight. You can't lose weight when your stress hormones cortisol is high until when it is resected. Eh? Yeah? vitu vingi lazima kwanza viwe normal ili wewe uweze kuduzu weight. Kwa program yangu ina hakikisha kwamba you are not going to lose weight only lakini tunaenda kuhakikisha kwamba mwili wako unakuwa wenye afya tele. Kwa hiyo hii ni moja. Kingine ni kwamba teori hii inasema kwamba hakutambua kwamba utakapopunguza utakapopunguza kiwango cha chakula unachokula. Seli zitabaini oh chakula kimepungua katika mwili wa binadamu chakula amban nimepunguziwa. Kwa hiyo mwili your body is very clever. Mwili wako na sana ili kuzuia mwili wako usikrash na ukaanguka chini. Mwili unapunguza shughuli za mwili zinaanza kwenda polepole. The body metabolic rate reduces. Kwa sababu tunapoongelea metabolism eh ni kile kitendo cha shughuli za mwili zinazoendelea ndani ya seli yako. Kwa hiyo body metabolism ikishuka Mana hake inaanza kuenda polepole pole kuendana na kiwango cha chakula uli chakula Lakini kwa sababu zile seli bado zinaumia You are starving your cell uh, Mwili utatengeneza compensatory mechanism Kwa kikisha una overcome au una counteract the effect of change Na utatengeneza compensatory mechanism Compensating the effect of, star of starving this cell Kwa kuongeza ni kiwango cha njaa. Kwa hiyo njaa ita ungezeka itakuwa kali na kari na kari. That's why most people wanavu ondoka tu kwenye semi-stervation diet they overeat. Heeeh. Hiyo tunaita viscous cycle. Kwa hiyo watu wengi ndiyo mana wanagaini. Kwamba unapopunguza kiwango cha chakula shuguli za mwili zinapunguka. Na njaa ina ungezeka. Pale utakapu wacha tukujinyima njaa ina... Unakula kupindukia, unagaini uzito wako hoten. That's why the biggest loser lietangazwa juzi-juzi, ame lose kilo nyingi kabisa katika shindano, ame gaini kilo zake zote, alipa kuwa natumia semi-starvation diet. Kweo, domana hua nasema komba, semi-starvation diet does not offer the long-standing solution for obesity. Domana hua kila kilathiku sasa, later now ni thinking a different ways jinsi gani tunaweza tukwasaidia watu nyo uzito mkubwa Kama ni mara ya kwanza kabisa unanifuatilia kipini changu naitwa Dr Boaz Mkumbo MD hakikisha unalike like facebooku wangu wa Facebook Dr Boaz Mkumbo MD Pia nitashukuru sana kujumuika na wewe kwa kutembelea website yangu ya afya inaitwa www.drboazmkumbo.com Napenda niku karibisha shana katika dalasa langu hili kama unandugu Rafiki Jamii yoyote inaokusunguka wakaribisha pia uwezo kujumuika na mimi katika kipindi hiki pia napenda niku karibisha um karibisha ndugu na Rafiki kuweza kuingana na programi yangu ya Health Eating Academy programu hii ina takriban miezi sita sasa hivi mwezi wa saba tangu iansishwe. Imegeni popularity kubwa watu wengi wamekombolewa na programu hii Watu wengi walikuwa masumbuka na matatizo ya Rishembali mbali Ambo ya likuwa na waingizia hasara kubwa sana katika vipato yao Pesa yao ilikuwa haituli ndani Walikuwa kisambaza peso kwa kitu kidogo tu ambo ni Rishembovu Lakini kupitia programu hii Watu wengi sana wamekombolewa kupitia programu hii Hili uweza kukupata masomo yetu yote ya Rishembali Hakikisha unalike uklasa wangu wa Facebooku Unaituwa Dr. Boaz Mkumbo MD. Basi tunaendelea na kipindichia chetu. Kuna swali moja ambalo watu wengi husema, J, ninapokuwa na kula vya kula vya mafuta. Je, suwezi kufa na ugonjwa wa moyo. Nilisema jana jisigani jela driven, the father uh, of insulin resistance, alivyo tuchambulia kwa kina namna gani vya kula Vyawanga vinavo magonjwa ya moyo Na leo napenda ni kuambia kuamba Katika mada yangu ya vyakula vya mafuta Utakapo punguza kiwango cha vyakula vya mafuta Lafiki yangu utahenda kuokoa afya yako kwa silimia miyamoja. Sorry, narudia sentesi yangu kidogo nimepitiwa Nasema komba utakapo punguza kiwango cha vyakula vya wanga Utaenda kwa kisha kwa afya yako inarudi katika misingi ya uhakika. Manake njia pekea kwa kisha kwa mba unaishi mwenye afya. Tele ni kwa kisha kwa tunapunguza uzito wako. Kwa kwa kisha kwa mba tunashugulika na hormoni. Romana ni kuhapa kwa kisha kwa mba, we are dealing with your hormones. We are not dealing with your calories. Na na uhakika kwa silimia miyamoja kwa mba, nikipunguza kiwango cha calories zako nikipunguza kiwango cha calories zako hutaweza kupunguza uzito lakini nikishughulika na ni zako unaenda kupata matunda makubwa sana nimekueleza faida utakazozipata kupitia healthy eating academy lakini nije kwenye faida utakazozipata kwa vya kula vyakula ambavu ni low fat kuliko vyakula vya anga utakapo punguza vyakula vya low vya vya vya wanga na vyakula vya sukari ukaongeza vyakula ambavu ni low fat Na wakikishia unaenda kutimbu gonjoa kwa sababu utapunguza kiwango cha low density lipoprotein Utaongeza kiwango cha high density lipoprotein utakuwa uh, utakuwa upo uh, haupo atalini kupata magonjwa ya moyo Kwa hiyo kama wewe unataka kuflai hii ya kabisa elimu hii Soma vitabu upate marifa Huu anasema kila siku Soma vitabu upate marifa Sasa jee, kuna suali moja ambaro napenda ni kuriza. Ufanyege ili kuhakikisha kwa mba mwili wako unatumia mafuta na siyo wanga kama chanzo chanishati ya mwili. Njia ni raisitu. Ili tuweze kufanya mwili wako uweze kutumia uh, mafuta kama chanzo chanishati ya mwili. Na sio ili kueze kufanya mwili wako kutumia vyakula Vyamafuta kama chanzo cha nishati ya mwili Na sio vyakula e, vyawanga ni kufanya kitu kimoja Kwanza Ni kwanza Hakikisha unafanya mambo ya fatayo. Punguza kiwango cha vyakula vyawanga Mpaka ifikie gram Chini ya glamu ishirini Kwa sababu au chini ya glamu miyamoja au chini ya glamu hamsini Huwa napenda kwa wale watu ambao hawafanyi mazoezi uh, Vyakula vya wanga tule glamu ishirini paka glamu hamsini Nimesema kwamba katika programi yangu nitakuelekeza na mnagani unoyazo kakisha kwamba unatembea andani ya imisingi Kingine ambacho na kuambia uh, ili uweze kutembea katika kukonditioni mwili kuweza kunguza mafuta ni kwa mba utakapa punguza uh, vyakula hivi vyawanga. Tukafanya strict carbohydrate restriction. Tukafanya carbohydrate restriction strict kabisa. Na uwakika kwa mba mwili hautatumia tena sukari kama chanzo chani shati ya mwili. Mwili utatumia uh, ketones au fat kama chanzo chani shati ya mwili mwili unapokuwa hauna sukari katika mwili wako au haujala wanga mwili huona hamisha mtazamo unaanza kutumia dietary fats na baada kumaliza kutumia dietary fats mwili utaanza kutumia uh, mwili utaanza kutumia ile uh, Utaanza kutumia stored fats Kwa hiyo mwili utanza kutumia dayatele fats Afubada hapu Utaanza kutumia ile, yale mafuta Ambayo ya meifaziwa Na hili kukondisha ni mwili kuanza kutumia mafuta Lazima kiwango cha wanga Kiwe katika chini cha chini kabisa Na njia peke Hili kiwango cha wanga kiwe katika kiwango cha chini kabisa Ni kuwakisha kwamba mba Unafata sheria na kanuni Ambazo nitazia rekeza Kwa hiyo Hiyo ni nambali moja Kingine mwili unapo unguzwa vyakula vya mafuta hutengeneza kitu kinaito ketones. Ketones hizi ndizo zinazo tumika kama glucose. O mwili unapo tumia vyakula vya mafuta huwa unatumia ketones kwa niaba ya glucose ambapo unapo tumia vyakula vya wanga. Kwa hiyo ketones zina mkubwa sana katika mwili wa binadamu. Na mwili unapokuwa unaunguza vyakula vya mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili, ni kama vile gari yako inatumia mafuta ambayo ya yeah, ni petroli, yani pure fuel. Kwa hiyo when your body is using uh, fat as the source of energy is like you are using pure fuel in your body. Eh, kwa maana hiyo ni kwamba Hili uh, mwili wako uh, naposema piwa fiwa elimana hake kwa mwili unaponguza vyakula vyawafuta huo natengeneza kiwango kidogo sana cha free radicals au hapana kabisa haki tengenezwi Kwa hiyo inamana ni kwamba mwili wako utakua wenye afya kwa sababu hauta kuwa natengeneza free radicals enemo na nimeeleza madhara ya free radicals katika mwili wa binadamu Bali na hivyo pia nije katika hatua nyingine Free radicals zina hearing properties kubwa sana. Kama we umekuwa kisumbuka na msongo msongwa mawazo, haupati usingisi. Yani unamatatizo mbalimbali ya kiafia. Yani yale matatizo yako dawa yake ndo hii ni ketones. Dawa ya matatizo yako ambu kila siku nasugua bench ni ketones. Please give time. Chipemezi, mitatu, mine, mitano. Utashangaa the hearing properties of these ketones. You are going to be healthy, my friend. Wat wengi watakuambia kwa mba, when you are eating more fats, mwili utanza kutengeneza ketones, kwa hiyo unahezo kapata kitu kina hituwa uh, DKA, au ketosis, and the ketones ni sumu katika mwili wa binadamu, watakuambia vile. Sio kwe li kabisa, kwa sababu kuna tofautikati ya nutritional ketosis, Na diabetic ketosis Au pathological ketosis And physiological pre-ketosis Kwa mwili unaweza Ukaanza kutumia ketones Huku homoni yako ya insulin Iko katika kiwango chaju Kwa yopo mwili unapo kuwa insulin Inapo kuwepo katika mwili Kama wewe kongosho lako linafanya kazi vizuri Linachovia insulin vizuri Hawwezi ukapata Matatizo yoyote Kwa sababu ketones azwezi kuingiza Kwa sababu homoni ya insulin Huhu inafanya kazi ya kumonita. Inamonita kiwango cha ketones kisipane. Well, hata kama una slightly small amount, very small amount ya insulin katika mwili wako, hawezi kabitha ukapata eh, ketosis ambao inaeze kakuperekea iti wewe ikawa sum toxicity wabode. Hapana. Wote well, tunajua kwa mba, mtu yoyote anayepata uh, diabetic ketosis, Ambao ni, ni madhale ya nanao tokana na kiwango cha ketones, kinaongezeka kupita kiasi katika muhiri wa binadamu, ni wale tu watu ambao kongosho lao halitengenezi homo ya insulin. Ambao ni watu ambao wanakisukari aina ya kwanza au kisukari cha utotonu. Kwa hiyo hata watu wenye kisukali aina ya pili huwa hawawezi kupata DKA. Labda tu wale ambao wako katika end stage pale eh, kisukali aina ya kwanza imechanganyikana na kisukali aina ya pili hapo ndipo unaweza kupata DKA. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya nutritional ketosis na diabetic ketoacidosis. Kwa hiyo lazima tutofautishe. Nutritional ketosis is the healing process in your body yani nutritional ketosis is a physiological process yani ni kitendo takiwa kitoke kwa sababu sote tunajua without nutritional ketosis tungekuwa tishaka kufa kwa sababu unapokaa tu masaa 8 mpaka masaa 12 mwili huo unaishiwa sukari katika mwili wake mwili unaanza kuzalisha nishati kwa kutumia nini kwa kutumia mafuta eh kwa kutumia mafuta kwa hiyo ukikaa labda unaenda safari ndefu Hili uh, kusustain mwiri huo ni very clever. Unatafta sources ingine za nishati ya mwiri. Unaanza kumobilize zile fats. Well, mwiri unapo mobilize fats. Unaanza kutumia ketone bodies as the source of energy. Tunailewana. Kwa hiyo ndomana nika sema kwa waba. Kama bila nutritional ketosis. Tusinge kuwa hapa sisi binadamu. Tunga tushaka kufa. Kwa sabi that is an alternative way mwiri unaweza kajipatia Uh, Chanzu chanisha hati kama sukari au ujala wanga au mekamda mlefu bila kula. Kwa hiyo watu wanato, wanashindo kutofotisha katia hivyo vitu viwili. Kwa hiyo nakuambia mimi ilu uweze kuelewa. Bia kuna watu watakuambia kuna uh, uh, uh, kama uh, retina, brain and uh, and uh, kidney. The, the cell is inside the kidney cell indani ya figo. Uh, na chembeha nye kundu za damu kwa hizi haziwezi kufanya kazi bila glucose sio kwe even though yes they can do lakini nimekua nikiongea kila siku kwa mba mwili wako unoezo katengeneza uh, sukali kubwa tu inilako lineza likatengeneza sukali tunaita endogenous glucose production ambapo jana nilieleza nilipo kuwa na chambua vyakula vyawanga Kwamba mba mwili unaezo katengeneza zaidi ya glam miya hamsini paka miya Ambapo ubongo wa binadamu unaitaji glam ya sukali miya moja paka miya alobaini. Kwa hiyo kwa nini sasa wewe unaezo ukaishi tu vizuri wakati ndo maana sasa katika mwili wa binadamu. Mimi huwa na shanga kila siku na we endelea kushanga. Kwa mba kati ya makundi maku ya vyakula, vyakula vya mafuta vina essential fat. Kuna vyakula vya ma protein vinaiswa essential protein. Sasa leo hii naambiwa nile vyakula vya wanga kwa wingi. Wakati sijawahi kusikia sehemu yoyote pameandikwa essential carbohydrate. Sijui wewe umesoma science gani ambaye unafikiria wanga ndio kila kitu eh katika mwili wa binadamu. Na hiyo nashangaa vyakula ambavo ni nutritious dense Vyakula mbao ni nyut vina viini irishe vya kutosha Vyakula mbao vinakamu irini kwa munda mlefu Vyakula mbao vinakuzuia wewe kula kupindukia Vyakula mbao vinalinda apestati ya ubongo wako Diyo maa na tangu mwaka alifu mwoje sabina saba tuwanza kula vya kula vya wanga kupindukia Apestati za ubongo wetu zimeharibika Na leo hii a, kila siku kila baada miaka kumi obezite ina triple Ina triple Ina triple. This means that we are sick, sick, sick, nearly dead Because our appetite has been denatured Because of the type of food yambo tumekotuk tumia kila siku Kwa iyo, mimi na kushahulitu kitu kimoja Kwa mba, unaweza kuhimalisha afya yako Kwa misingi inautakiwa Mashali tutu ya kufanya ni kwamba. Tengeneza vyakula vyako vizuri Frahia vyakula vyako vizuri Na ukifurahia vyakula vyako vizuri, ni sana kwa siku ya leo. Basi, napenda ni itimishe somo langu la leo. Kwa kukaribisha pia moja kwa moja kuungana na kipindi changu, moja kwa moja. Kupitia ukurasa wangu wa Facebook wa Dr. Boaz Mkumbu MD. Pia karibu sana katika mongozo wangu wa Risho kwa mda wa siku tisini mkumbo weight loss challenge ambayo inatolewa kupitia program ya the healthy eating academy healthy eating academy ni mwongozo unaotolewa kwa watu malum kwa muda wa siku tunafanya follow up tunaangalia unakula nini unafanya nini unafanya vitu gani kwa muda wa siku hii ni kwa watu wachache tu ambao wanataka kupewa mwongozo huu kwa muda wa siku monitoring for 90 days Ili tuweze kutupa majibu mazuli Napenda ni kukaribishe karibu sana Healthy Eating Academy Mimi naongea naitua Dr. Boazim Kumbo MD Karibu sana Healthy Eating Academy Usisahau kulike ukurasa wangu wa Facebook Ili uweze kuungana nami katika Masoma yangu mbali mbali ambao nimekuwa nikia Pia usisahau kukaribisha ndugu rafiki Hili tuweze kumkwa mua nae. Kwa namna moja au nyingine na tatizo hili la lishe. Ambao limekua ni changamoto kwa Tanzania na changamoto kwa dunia nzima. Niko hapa kwa kikisha kwa mba tunatengeneza ufahamu juu ya tatizo lauzito mkubwa na matatizo mengine ya lishe. Na itua Dr. Boaz Mkumbo. karibu sana mwenyezi mungu akubaliki kuhungana nami. Kwanzia mwanzo kipindi hiki paka mwisho wakipindi hiki asante sana.